Jabul 127 dari ayat 1 sampai 5 nyanyian Jerah Sulaiman Melainkan Tuhan menirikan rumah, sia-sialah tenaga orang yang membinanya. Melainkan Tuhan menjaga kota, sia-sialah pengawal berjaga malam. Sia-sia saja kamu bangun awal pagi, berjaga sampai larut malam bertungkus lemus untuk mencari makanan, kerana demikianlah dia memberi tidur lenah kepada orang yang dikasihinya. Ketahuilah, anak-anak adalah warisan daripada Tuhan, hasil daripada rahim adalah suatu ganjaran Seperti anak-anak panah di tangan perwira demikianlah anak-anak daripada usia muda seseorang. Diberkatilah orang yang banyak mempunyai anak-anak panah demikian, mereka tidak akan malu tetapi akan berbicara dengan musuh mereka di pintu pagar.